Kapittel 33 Etter en stund løftet Jakob sine øyne og så, og der kom Esau, og med han 400 mann. Da fordelte han barna mellom Lea og Rakel og de to tjenestekvinnene, og han stilte tjenestekvinnene og deres barn forrest, og Lea og hennes barn etter dem, og Rakel og Josef bak dem. Og selv gikk han videre foran dem og bøyde sig så sju ganger til jorden, inntil kom frem til sin bror. Og Esau løp ham i møte, og han begynte å omfavne ham og falle ham om halsen og kysse ham, og de brast i gråt. Dertil løftet han sin øyne og så kvinner og barna og sa, «Hvem er disse som er med dig? Til dette sa han, «Det er de barna som Gud har begunstiget din tjener med.» Da trådte tjenestekvinnerne fram, de og deres barn, og bøyde sig. Og Lea trådte også fram og hennes barn, og de bøyde sig. Og dere da trotte Josef frem, og Rakel, og de bøyde sig. Så sa han, “vad er din mening med hele denne leiren av reisende folk som jeg har møtt?» Til dette sa han, «Og finne vel vilje for min Herres øyne.» Da sa Esau, «Jeg har svært mye, min bror. La det som er ditt forbli ditt.» Jakob sa: "Najebeer dig, hvis jeg nu har fundet velvilje for dine øjne, da må du ta imot min gave af min hånd. For i samsvar med hensikten med den har jeg sett et ansigt som er mere så Guds ansigt, siden du tog velvilje imod mig. Jeg ber dig, ta imot gaven som overbringer min velsignelse, og som blev ført til dig, ettersom Gud har vist mig sin gunst, og ettersom jeg har alt, og da han fortsatte at nøde ham, tog han imod den." Senere sa han, «La spryte opp på dravsted, og la mig dra foran dig. Men han sa til ham, «Min Herre vet at barn er svake, og at det i min varetekt er sauer og kveg som gir die, og skulle de drive dem for fort en eneste dag, så kommer alle småfes sannelig til å dø. La min Herre dravsted foran sin tjener, det ber jeg om, men la mig for min del fortsette reisen i ro og makk, med den farten som passer for buskapen som er foran mig og med den farten som passer for barna, intil jeg kommer til min Herre i Seir. Da sa Esau, «Jeg ber dig la meg stille noen av de folkene som er med meg til din rådighet.» Det dette sa han, «Hvorfor det? La meg finne velvilje for min Herres øyne.» Så ventet Esau samme dag tilbake på veien til Seir. Og Jakob rødte opp og dro til Sykot, og han gikk i gang med å bygge sig et hus, og til jord laget han løvhutter. Derfor ga han stedet navnet Sykott. Med tiden kom Jakob i god behold til byen Sikhem, som ligger i Kanans land, da han nå kom fra Paddan Aram, og han slo leir foran byen. Så kjøpte han et stykke av den marken hvor han hadde slått oppteltet sitt av Sikhems far Hamor Sønners hånd for hundre pengestykker. Deretter satte han opp et alter der og kalte det «Gud, Israels Gud».